Jag tror jag gör som gamle Ja, jag skiter i präddiskstorn Jag ska berätta lite grann om hur vi har det i Norrland Inte vi så jävla blötvinter som det här jävla Stockholmsjävlarna Äh, Stockholmsjävlarna, de ska man bara bunt ihop och slå järbara Jag ska inte vara blötig Min pappa han blir blind, han på gamla dagar blind, annars kallte de en för Min pojke fick le överallt för han såg inget Men lillpojken han blev trött han på att Så en vacker då tog han gubben med sig och ställde den en meter från en lagårdsväg Och så sa han Hörru blind Anders Här är en stort jävla kron här så här är det bäst att du hoppar bara fan Och gubben han tog väl sats Och hoppade bara fan Och slog gär sig mot vägen Ja det är lika bra det Gammalt folk som är vägen då ska man bara bunta ihop och slå gär bara Än ska inte vara in. Min kärring, hon kom fram till mig hon På morgonen efter bröllopsnatten så gav hon mig en kysst och sa jag åtna F, sånt där är skit Det hålls de bara med på film Förresten, kärringar över 40, de blir ju så ful Va? Det enda man kan göra mer om det är vända upp och ner på dem och använda dom som sparbössa Vi hade vi hade sån där skönhetstävling vi hemma i och varenda kärring i byn ställde upp på det där. Ingen vann. <skratt> Apropå ful så hade jag en kompis som hade en kärring som var så jävla ful. Så när hon gick in i vebon, då gick sågbocken ut. <skratt> Den ska inte vara blötig, kärringar över 40, de ska man bara bunta ihop och slå jävlar Och göra två då dem Och skicka dem till de där skitiga lappjävlarna Förresten bunta ihop dem med och slå jävlar dem kan man göra lampskärmer av såna där med röda tovs på eh, Nå, förresten så har vi blivit lite gammel själv Jag var till Doktor Bergström, han tog sån där SKF på mig Och så frågade han då hur det stod till med potensen Så svarte jag Ja, så jag inte är någon Charles Schapling Ja, den där Charles Schapling Jag var på bio här i Stockholm Jag såg Hasse och Tage i lådan Eller vad fan de heter Den där Den där Fatima Ekman där Hon är ju hoten tot hon Ja Och fan vet jag hur de gör med haten tatt problem i Amerika. Det är bara buntade med hop, de måste nå dem bara. Jag önskar inte vara blödigt. Jag har ett exempel. Jag hölls med avverkningen i skogen. Jag hade min motorsågen där och kalvastade med. Och Plötsligt får jag fram en sju jävla fjur där. Och rätt var det var så åkte bakändan upp Motorsågen gick och gick Och far ju rätt in i magen på Och det var ju en jäv, det kommer få, och det hade Det blev, det gick åt helvete Så jag var tvungen jag att ta på mig blårocken Och ta cykeln då som jag hade, stå och luta mot det träden Och så åkte jag ner till en handelsman, vi har ja, en handelsman en mil därifrån Ja, så lånade jag telefonen där då Ja, jag har den där inne, sa Jag gick innanför disken, jag lånade telefonen och ringde till Dr. Bergström då Och sa som det var, att jag hade Karvastav med motorsågen och att jag hade gått en Att jag hade blivit att jag hade en forsa Att jag hade gått och till, vet du Är det stor skada sked då, sa Bergström Ja, jag lade ner luren, jag öppnade blårocken så sa Man kan kasta in hatten! Det låter allvarligt det där, sa Bergström. Det är bäst vi skickar en ambulans. En ambulans, säger jag. I helvete helvete. Jag tar fem busser. Den får inte vara blödig. Men så råkade jag missan de fem busserna. Så jag var tvungen att ta grisbilen istället. Så jag sa hej, den gubfadare jag mötte på vägen där så Du, har grisbilen åkt förbi? Har du ramlat av då, sa den fan. Det var en fin jävel. De ska man bara bunta ihop och slå jäveln. Ja, sen kom jag in till Bergström. Vem står där då om inte en gubbe som hade fått fingrar avskur i en slatermaskin. Och stumpen bara hängde och dinglade ena i en sentråk. Och Bergström sa till gubben "Och längre då gått sådär sa så han En vecka sa gubben Du skulle ha kommit tidigare sa Bergström Tidigare sa gubben Fan jag hölls med slotten ja Ja men nu, det går inte ihop det där nu inte Det så, Det är dött det där nu fingret Ja så, han, så tog han fram verktyg därna, Och så knipsade han av den där stumpen och, och den ras ner i en skål där gubben skulle gå Då gick han ju fram och kikade i den där skål så sa han Jag tar den till katten Den får inte vara blöt Apropå det så har jag pissat dåligt ett par år Ja Så jag gick till Bergström, jag sa Du, jag har pissat dåligt ett par år Är det något fel det? Nej sa En vecka på lasarett, då du blir frisk sa En vecka på lasarett sa jag Helvetehelv Har jag pissat dåligt ett par år, kan jag pissat dåligt ett par år till Folk som ligger på lasarett Då ska man bara bunta ihop och slå järnor Jäv ja raggare och gamla jävla käringar och stockholmsjävlar och senare och fanskap och hoten tåter och mopedister bara punker hop det var slaget bara ja det